Dia dia, dia dia lliure a Rac1 <totipul·líne> Hem anunciat el començament del programa. Avui volem parlar de relacions tòxiques. Jo crec que val la pena escoltar-se aquest tema perquè potser hi ha molta gent que ens esteu sentint avui i que teniu relacions tòxiques amb algú sense saber-ho. Per tant, atenció a tot el que ens expliqui avui el Santi López Villa, que és coach personal i que és autor del llibre Resert. Eh? És un llibre que vam comentar l'any passat en el nostre programa. Santi, què tal? Com estàs? Bon dia, moltes gràcies. Molt Explica'ns què és una relació tòxica. Buf, doncs pues, aviam. Una relació tòxica és una relació que normalment sol estar bastant però no, no, no són massa conscients de que estem en una relació tòxica, és una de les característiques, però que, entre altres coses, ens permet com a persona, individualment, no avançar, no no tenir un sentit vital de la vida, no està contents. Ens talla les ales. Ens talla les ales, solen ser relacions castrans, i moltes vegades sota per eh, paraigües tan habituals i tan justificats socialment socialment com, per exemple, els gelos. No? I moltes vegades els gelos de la nostra parella o del nostre amic o del nostre jefe o del nostre company ens marca perfectament quines coses podem fer i quines no podem fer. I els gelos avui dia estan perfectament justificats. Per exemple, diem, bueno, si no som molt els gelos, doncs tampoc passa res, té el seu puntillo i tal. Bueno, els, ni el seu puntelló ni res. Els gelos serveixen perquè tu facis el que el que té gelos vol que facis. Mm? Aleshores, podríem entendre les relacions tòxiques eh, tenint en compte el paradigma personal de cadascú. Vull dir, cada una, cada persona té una forma molt concreta i molt definida de relacionar-se amb si mateix i amb el món. Aleshores, si us assembla podríem dividir-les en un parell de... Mira, fem una cosa. Eh, podem fer un joc Sí. sí, amb qui? Amb els oients? Amb els oients i tu de conillet d'indies. Ai, mare, ja hi som, ja hi som. Però, Ara... bueno, convidem a la gent que ens està escoltant sí? a que, si vol fer aquest joc a casa Vinga, va, seva... juguem. Cal una altra persona, vull dir, calen doncs, dues persones, i si no, doncs que ho escoltin i ho posin en pràctica doncs el dia que es trobin amb. Es tractaria que eh, jo et proposo un objectiu per tu. Sí. Val? El teu objectiu és eh, agafar un puny dels dos que tens sí. i tancar-lo ben fort. Sí. sí, I el meu objectiu serà obrir-lo. Cadascú té els seus objectius personals a la vida. El meu objectiu és obrir el teu puny. El teu objectiu és tancarlo. Si tu l'obres, hauràs perdut. Com a la vida, hi ha moltes coses que, quan no les aconseguim, fracassem i ho passem malament. I el jove, el fracassat, si no aconsegueixo obrir-te el puny. Molt bé. Per tant... Ja et dic jo que guanyaré jo, eh? <laughs> clar, és que a la vida a la vida tothom no parteix des de la mateixa... Hi ha una diferència, està clar. I per això tindrem 5 segons. Molt no, bé. No tenim més temps. La vida té un temps. Comencem? Sí. Aviam, ap costa el puny. Però què m'ha... Ai, ai, ai. Jo tinc molta força, sí, eh, Santi? Es val tot, eh? Home, a veure, es val tot. Perdona. No, no, es val tot. Home, segons el que facis, tinc problemes amb mi, jo ja tenia... <laughs> El, ja temps, el temps comença, vas ja. content tu, eh? Sí. Un, dos, tres, quatre... i cinc, em volia fer pessigolles, però jo no el deixo, m'entens? Bueno, bueno. Ah, has, o sigui, has guanyat, eh? He guanyat jo. Guanyat. Ja a la jo vida hi ha gent que guanya i a, a més, jo soc molt competitiva. <laughs> Vull dir que jo és allò que a tope, a tope. A aquest exercici l'he posat algun polític eh? d'aquest país, ja fa uns quants I va perdre? Eh, t'explico com, mira er, bona bueno, un a no, uns quants, eh? era, tot una, era tot una aula i tal, aleshores m'he dit ostres, heu aconseguit el vostre el vostre objectiu, clar, els que havien aconseguit tancar el puny, doncs no Aqu -aqu -aqu -aqu sí, aquests sí que l'havien aconseguit, però els altres no dia, quins, quins, eh, quins, eh, quines estratègies heu, heu quines tàctiques heu, heu, heu emparat, jo, doncs hem utilitzat la força, perquè clar, sí. diuen, ostres fixeu-vos que amb tan poc temps, el primer que se'ns passa pel cap és precisament utilitzar la força, amb un joc tan simple com aquest, no? Vull dir que podríem haver pensat una altra cosa. No? I diu, fixa't tu quins automatismes tenim les persones... Eh escolta'm, va dir un bon amic de la Universitat de Granada, un tio maquíssim diu, qui jo? diu, jo he utilitzat les pessigolles, i jo és maquíssim eh, i diu i, i dic, ah, molt maco, i fixa't tu les pessigolles, les pessigolles, en realitat, quin és el teu objectiu? I jo, home, fer-li riure fer-li perquè així, mm -hmm. no, no, a veure el teu objectiu és que obris el puny el que passa és que amagat a darrere les les pessigolles dir, nosaltres li farem fer que s'ho passa bé, li donarem peixet, però en realitat el que volem és que perdi però tant, tal, clar, perquè nosaltres volem... Encara va haver-ho, diem, manipulació emocional. Això ho fem molt sovint. No? És una forma d'agressió molt potent, però molt ben emmascarada i molt, molt ben justificada eh, socialment. I per això la persona que manté aquesta relació no se n'adona, perquè li estan venent d'una altra manera. Clar, clar. I a sobre això està passant bé, però està perdent. Per tant, la seva capacitat vital a mig germini es veurà compromesa, perquè aquesta persona no tindrà l'opció de poder tancar el seu puny o obrir-lo. I aleshores, com saps perquè si t'estan venent al peixet, com dius tu, com saps si tens una relació tòxica amb algú? No sé hauríem, quines preguntes ens hauríem de fer o s'haurien de fer els nostres oients per esbrinar si tenen una relació tòxica amb algú, que pot ser amb una parella, mm -hmm. pot ser amb un amic, pot ser amb un germà, fins i tot, amb un pare, amb una mare... Sí, sí. Amb un fill. Vull dir, les, les... tantes relacions com tingueu, clar, són, són possibles relacions tòxiques que podeu tenir, no? Sí, sí, tant. Mira, tot això passa per eh, un profund coneixement d'un mateix. No hi, ha altra, no hi ha una altra història. Es tracta de que sient persones que ens poden fer preguntes de qualitat. Les, les persones que ens fem preguntes de qualitat acaben esdevenint persones molt àmplies, molt satisfactòries. No vol dir que ho aconseguim tota la vida. No és necessari. Però sí que tenim un grau de coneixement, de dir en quin punt estem. I què ens hem de preguntar? Nos doncs mira, per exemple, eh, què és el que m'aporta aquesta relació? Què m'aporta aquesta relació? Què m'aporta? O, per exemple, una altra pregunta interessantíssima. Jo soc més feliç amb aquesta relació ara que abans? O jo m'he desenvolupat més com a persona ara que abans? Em sento més lliure? Realment aquesta persona a mi m'apoya, m'instiga, m'inspira per fer, per tirar endavant els meus projectes personals? Una altra pregunta interessantíssima. Jo tinc projectes personals al marge de la meva parella o el meu món és la meva parella o el meu amic? Jo tinc capacitat per decidir o sempre acabo fent el que diu la meva parella? Bé, són símptomes que moltes vegades costa molt de veure, si, sobretot si no tenim una educació emocional doncs, eh, doncs bona. Aleshores, aquí juguen molt les nostres amistats, les persones que ens envolten. Perquè des de fora, moltes vegades, podem veure com aquella persona que des de que està sortint amb aquella altra eh, s'ha vingut a menys. I, eh, de guat. fet, passa una cosa. Que tu, quan a la persona que està sortint perdent, tu li dius, compte... Compte que tu no veus que t'està passant això. La persona que surt perdent i que està patint en aquella relació, a en... sobre encara defensa. Que sí. no, que vosaltres no ho sabeu, Clar. però que aquesta persona és tal, patatín, pati... I a sobre t'ho venen com una cosa bestial. Sí, sí, sí, tant. Mira, les relacions tòxiques estan basades sobretot en la por. No hi ha... Hi ha altres emocions, però la l'emoció matriu és la por. La por a què? La por a perdre aquella persona, la por a perdre un estatus, la por a perdre un entorn social la por no sé ser què seré jo sense la meva parella. Què seria de mi? Que Aquestes preguntes es veuen molt habitual pel carrer, no? I aleshores, clar, la por té una característica que té capacitat de retroautoalimentar-se. Què vol dir això? Doncs que la por treballa al màxim d'una forma molt fina per replicar-se constantment i de forma indefinida. I una de les cada vegada es fa més gran. Cada cop es fa més gran i una de les seves estratègies és precisament l'autodefensa. I el que agredeix l'altre, que sol ser d'una forma sempre molt subtil, molt discreta, gaire, i és molt justificable, eh? i a sobre queda bé, eh, acaba defensant, o sigui, acaba ensinistrant l'altre perquè el defensi. El típic cas del nen maltractat, sí. que s'ha pallissat, però encara públicament és capaç de defensar el seu pare o la seva mare a tope, sense cap tipus de, de recança. Això a la, a la nostra edat adulta també succeeix. Nosaltres ens estem maltractant eh, psicològicament, emocional, emocionalment a casa, a la nostra vida diària, i a sobre som capaços de defensar-lo. Estem sent víctimes de la por. No és que nosaltres vulguem. Eh? De fet, ens vols explicar un cas de maltractament atípic. Sí, un cas atípic, molt interessant, no?, que és en eh, una de fàbriques on treballo, per allà per la segarra, doncs resulta que teníem un, bueno, aquest és un cas bueno, molt heavy, eh? un cas d'aquells però molt il·lustratiu, perquè en fi al cap i la fi era un cas que es replicava, era un cas molt cíclic, i li direm en Miquel Miquel era pare de dos fills feliçment casat, etc i treballava doncs amb una línia de producció amb una fàbrica allà de la segarra. I resulta que un bon dia, doncs, bueno, ja feia dies que l'home aquest venia... Havia perdut la brillantor de la seva vida, no?, de la seva joventut. I els seus companys ho veien. Clar, quan vam urgar una mica vam veure que aquesta persona estava sent maltractat a casa seva. I ho vivia feliçment, tenia una caseta, de tres plantes... Però maltractat per qui? Per la seva dona. Per la seva dona. Per la seva dona. I clar, això no comença, eh, això no comença de, de, 10 10, de 0 a de 10. Perdó. Comença de zero Perquè la persona que maltracta eh, el primer dia no et fot una bufetada. El primer dia eh, t'accepta. El segon dia et dona una miqueta de greuja. El segon dia una miqueta més. El tercer dia... I així ens va entrenant. Les relacions, totes eh, aquestes i les altres, són relacions entrenades. No? Jo... Tinc 36 anys, jo estic en, porto entrenant-me 36 anys per ser com sóc, per relacionar-me com em relaciono, per estimar com estimo. Bé, en Miquel eh, es va topar amb aquella noia, es van casar i, i bueno, ara ja estava en un moment molt avançat d'agressió, molt. Clar, evidentment, era una relació tòxica, i ell no se n'adonava. Eh? Ell defensava la seva dona, vamos, com si, fos la, com si fos la mare de Déu. Una cosa bàrbara. Però, bueno, situacions... Aquest nano era molt aficionat a la informàtica. Tenia a l'altell, a, la, a, la, a les golfes, l'ordinador. Molts dies, eh, a la nit, que es quedava allà treballant i tal, doncs s'anava al garatge, tancava els llums del, de tota la casa, baixava la tensió i tota la informació perduda. I, i a sobre sentien crits aquest... Ja, ja, ja, ja, ja". Era un tema molt terrorífic. O al llit, per exemple, moltes vegades, doncs el nostre amic Miquel es veia agredit, que, i un tio catges, eh? Un tio fort, no? Estem parlant de... La seva dona, tot el contrari, era una persona menudeta, etc i... Bueno, venia amb aquest nano, al matí, eh?, a treballar, vull dir que estem parlant de... Bueno, total, que les coses van anar així, evidentment, això era lo més lleu, lo pitjor era el desagravi constant, de forma verbal, de... Tuets eh, tal, tuets qual... Bé, bueno, fins al punt d'haver-lo de deixat tancat més d'una vegada a casa amb les claus per fora i ja ve marxat... A mi costa entendre per què no reacciona aquesta gent. Doncs tirat, és por, eh? és por. La por genera por. Fixa't que quan una persona té molta por, molta por, què és el que fa? Surt corrents o s'arrapa el terra, queda totalment paralitzat, no sap què dir, queda blanc... La por és una de les eh, emocions matrius més primàries i quan arribem amb ella ens paralitza totalment i estarem allà par aturats fins que ens passi el tractor per sobre. Avui estem mm. parlant de relacions tòxiques. Si en manteniu alguna o n'heu mantingut i ens voleu trucar per donar-nos el vostre testimoni o per fer-nos alguna pregunta, eh? perquè potser necessiteu ajuda i dieu, escolta, voldria plantejar-li al Santi que em passa això i això. I això. Què puc fer? Truqueu-nos al 902-4777. 90022447700. Tornem d'aquí dos minuts i mig. Arrac 1: Via lliure. amb Marta Cailà. Via lliure. Tots els dissabtes i els diumenges de deu a 2s, arra 1 Amb Marta Cailà. Avui amb el Santi López Villa estem parlant de relacions tòxiques. I relacionat amb això hi ha un radar que diu que tenim instal·lats tot, que és un radar emocional, o relacional, un relacional. radar relacional. Mm -hmm. que, que, eh, Què és això? és això, el radar relacional? Doncs pues mira, el radar relacional el tenim tots i és una, és una barema per poder eh, per poder detectar totes aquelles persones que nosaltres considerem convenients i, i, sobretot, atractives. Aleshores, nosaltres entrem en una sala on hi ha, no sé, 50 persones, totes a elles molt diferents, i el nostre radar seleccionarà només aquelles que nosaltres, segons la nostra biografia emocional, segons el nostre aprenentatge, considerem que són atractives per nosaltres. Això no vol dir que siguin persones convenients. Ah, no, clar. És que, de fet, hi ha molta gent, eh, homes i dones, que se senten atrets per gent que no els convé justament els atreu, és veritat, eh? hi ha moltes dones que els atreu un perfil d'home que les fa patir. Clar. I homes que els passa el mateix. És, exactament, sí, I sí. Això, clar, I això és perquè sí, sí. han après a relacionar-se d'una manera equivocada? O això per... perquè han après a trobar el plaer en aquest tipus de persones. Val? Això okay. té molt a veure amb els tipus de plaer que tenim les persones, però aquest és un altre tema, no? com les formes que tenim obtenir tenir plaer. Però en qualsevol cas és, eh, ho tenim molt clar, és sobretot inconscient, nosaltres no deliberem ni decidim qui ens agrada i qui no, sinó que estem bastant sotmesos al nostre inconscient, al nostre aprenentatge durant la nostra vida, que ens diu qui és atractiu i qui no. Això pot ser una cosa molt convenient perquè el teu aprenentatge emocional ha estat molt bo, o pot ser un tema tremendament inconvenient, i t'enamores... I quan el radar el tens atrofiat, què? La gran majoria de vegades el tenim atrofiat i ens enamorem de persones que ens fan patir. Ah, la gran majoria passa, això? Actualment sí, sí entre la franja dels 25 i els 40 i escaig... Ens enamorem de persones equivocades. Equivocades no, poc convenient. Poc convenient per nosaltres. Equivocades, en absolut, perquè les detectem d'una forma molt ràpida i molt radical. Eh? O sigui, no hi ha massa dubte. Sempre ens enamorem de, de, de, la, mateixa, de la mateixa tipologia de persones. Tenim trucades. Em sap greu, eh, perquè falten dos minuts, o sí sigui que demanaré als oients molta brevetat. Mari Carme. Eh, sí, hola. Hola, bon dia, Mari Tu bon, diràs. Bon dia. Mira, justament, això que estàveu dient ara, doncs jo voldria saber, a veure, què, què es pot fer quan tens una persona propera, concretament una filla, doncs sí. que veus, clarament, ho veus tu i ho veu tothom, que té una relació d'aquest tipus, que no li convé. Que és tòxica, eh? Aleshores, clar, doncs, com, a, com a mare, intentes dir-li, fer veure coses... Però, clar, ella no, no, no es deixa ajudar i més aviat t'ataca, tu. No? I... Sí, sí, surt a la defensiva. Mm. Però és per la por, és el que deia abans al Santi. Mm -hmm. Doncs ara donem alguna pista a veure si et pot ajudar. Eh? Ah, molt bé. Què li recomanes sí, a la Maricarmen? El... Parlar, s'ha de parlar. El que passa que el nostre diàleg... Maricarmen, bon, bon dia. Eh? Eh, el nostre diàleg hauria d'anar molt encaminat... no a jutjar ni a classificar aquest tipus de relació que té aquesta persona sinó simplement acompanyar, que ens parli de què li succeix. I parlarà més... O menys obertament, amb nosaltres, segons el grau de judici que nosaltres emprenguem en ah, aquesta cosa. Quan més persona. jutgem, més estancarà. Quan més jutgem, més estancarà perquè la pola detectarà com una agressió i ràpidament li posarà les alarmes ah. i posarà totes les defenses contra tu. Vull dir, leshores hem de estar disposats a acceptar, no a jutjar. Exacte. Estem hem d'acceptar a tu com ets i tu no ets cap desgraciada ni ets cap no, tots són una persona a la qual estimo incondicionalment ella se'ns obre i eh, per qui podríem trobar per descomptat cal cercar ajuda eh? això està clar mm -hmm. Santi López Villa ha estat un plaer tenir-te avui amb nosaltres arribem a l'informatiu de la una un altre dia parlem moltíssimes gràcies, bon dia